Друзі, привіт! З вами Ярослав Мак'єв. Зараз пропоную вам прослухати оповідання, яке я вже викладав на своєму першому каналі, але через вимушену зміну репертуару надалі його там не буде, тому щоб зберегти цей твір, я вирішив перезалити його сюди, на Голос Фолянду. Я бажаю вам приємного прослуховування. Якщо ви вже слухали цей твір, послухайте, будь ласка, ще раз і... Дуже чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Звичайно, якщо ви ще не підписані на канал, я вас попрошу це зробити, бо це дуже допомагає просуванню україномовного контенту. Приємного прослуховування. Дякую. Оноре де Бальзак Доручення Мені завжди хотілося розповісти просту і правдиву історію, слухаючи, яку молодий чоловік і його кохана, охоплені страхом, ховалися б обіймах одне одного, як двоє дітей, що натрапили на змію на узлісі. Ризикуючи зменшити цікавість до мого оповідання або здатися легковажним, я одразу відкрию вам мету своєї розповіді. Я був одним із учасників цієї майже буденної драми. Якщо вона вас не зацікавить, у цьому буде стільки ж моєї провини, як і провини історичної правди. Багато чого з того, що відбувається насправді, вкрайно дне. Тож половина таланту полягає в умінні вибрати з реального життя те, що можна перетворити на поезію. У 1819 році я їхав із Парижа до Мулена. Мій скромний гаманець змусив мене подорожувати на імперіалі Деліжанса. Як ви знаєте, англійці вважають найкращими саме ці місця, розташовані на даху карети, на відкритому повітрі. Поки Деліжанс долав перші лія шляху, я знайшов тисячу чудових доводів на користь думки наших сусідів. Молодий чоловік, який виглядав трохи багатшим за мене, також вибрав місце на горі і сів поруч зі мною. Я поділився з ним своїми доводами. Він вислухав їх із доброю усмішкою. Наш майже однаковий вік, схожість поглядів, спільна любов до свіжого повітря та мальовничих краєвидів, що відкривалися нам із рухомої карети – а також якесь невимовне магнітне тяжіння швидко породили між нами ту короткотривалу близькість, якої подорожні віддаються тим охочіше, що це почуття, як вони думають, швидко згасне і не зобов'язує до нічого серйозного. Ми не встигли проїхати і тридцяти ліє, як уже говорили, про жінок і кохання. З усіма красномовними застереженнями, властивими таким розмовам. Ми, як зрозуміло саме собою, заговорили про наших коханих. Обидва ми були молоді, обидва перебували на тому віковому етапі, коли найпривабливішими здаються жінки певного віку, тобто ті, яким від 35 до 40 років. О, поет, що почув би нашу розмову від монтаржі до якоїсь поштової станції, запам'ятав би не одне палке знання». Не один чарівний портрет і не одну солодку сповідь. Наша сором'язлива боязкість, наші мовчазні вигуки і погляди, ще повні стриманості, були сповнені тією красномовності, наївна чарівність якої надалі вже мені не траплялася. Треба бути молодим, щоб розуміти молодість. Ми чудово порозумілися в усіх основних питаннях пристрасті – Насамперед, ми дійшли спільного теоретичного та практичного висновку. Немає нічого безглуздішого за метричні свідоцтва. Адже чимало сорокарічних жінок бувають молодшими за деяких двадцятирічних. Урешті-решт, коли йдеться про справжній вік, то жінці стільки років, наскільки вона виглядає. Ця теорія не ставила коханню жодних обмежень, і ми з усією щирістю плавали у безмежному океані. Зрештою, зробивши наших коханих молодими, чарівними, відданими графинями зі смаком і гострим розумом, обдарувавши їх гарними ніжками і атласною, навіть трохи запашною шкірою, ми зізналися одне одному. Він, що його пані 38 років, а я, що люблю сорокарічну». Позбувшись відчуття невизначеності і ставши братами у коханні, ми ще пристрасніше ділилися своїми таємницями. Кожен із нас намагався перевершити іншого у виявах чуттєвості. Один проїхав дві стільє, щоб провести годину зі своєю коханою. Інший не побоявся, що його приймуть за вовка і застрелять у чужому парку, лише щоб потрапити на нічне побачення. Ми згадували всі наші безумства. Якщо приємно згадувати пережиття небезпеки, то чом би не насолодитися спогадами про минулі радощі? Адже це означає насолоджуватися двічі. Радощі та небезпеки, великі й малі, ми переповідали одне одному. Графиня, кохана мого супутника, одного разу викурила сигару, щоб догадити йому. Моя кохана власноруч готувала мені шоколад і не могла прожити дня без листа чи побачення зі мною. Його пані провела з ним три дні, ризикуючи всім. Моя зробила ще більше, чи навіть, якщо хочете, ще гірше. Чоловіки обожнювали наших графинь. Були рабськи їм віддані та підкорялися чарівності, що притаманна всім закоханим жінкам. І будучи дурнішими, ніж того вимагає традиція, вони створювали рівно стільки небезпеки, щоб збільшити нашу насолоду. О, як швидко вітер розносив наші слова та сміх. Наближаючись до пої, я уважно придивився до свого нового друга. І справді, я легко міг повірити, що його серйозно кохають. Уявіть собі юнака середнього зросту, добре складеного, з привабливим і виразним обличчям. У нього були чорне волосся, блакитні очі, ніжно-рожеві губи, білі, дрібні і рівні зуби. Легка блідість розлита по витончених рисах його обличчя і ледь помітні коричнюваті кола під очима надавали йому вигляду людини, що тільки одужує. Додайте до цього, що він мав білі доглянуті руки, гарні, мов у прекрасної жінки, і справляв враження освіченого та дотепного чоловіка. Ви легко погодитеся, що мій попутник був би гідним супутником будь-якої графині. Він міг бути бажаним нареченим для багатьох дівчат, адже був віконтом і мав від 12 до 15 тисяч ліврів річного доходу не враховуючи перспектив на майбутнє. Не доїхавши одного Лія до Пуї, Диліжанс перекинувся. нещасний товариш, замість того, щоб, як я, ухопитися за лаву і піти за рухом падаючого екіпажа, вирішив, що безпечніше буде стрибнути на край свіжозореного поля. Чи то він погано розрахував стрибок, чи послизнувся, сказати важко. Але він опинився під колесами Диліжанса, які його Розчавили. Ми перенесли його до найближчої селянської хати. Серед стогонів, які виривалися у нього від нестерпного болю, він із труднощами довірив мені виконання одного з тих доручень, яким останнє бажання вмираючого надає святого значення. З усією просто сердечністю, притаманною його вікові, Бідолашний юнак у свої останні хвилини мучився думкою про те горе, яке відчула б його кохана, дізнавшись про його смерть із газет. Він попросив мене особисто повідомити їй цю звістку. Потім він звелів знайти на його грудях ключ, прив'язаний до стрічки, що висіла в нього на шиї. Я знайшов цей ключ, наполовину втиснений у його тіло. Умираючий не зрунив жодного стогону, поки я обережно виймав ключ із рани. Він пояснив мені, де в його будинку в шарі сюрлуар заховані листи його коханої, і благав повернути їх їй. На півслові його голос урвався. Останнім жестом він дав зрозуміти, що цей злощасний ключ стане підтвердженням його доручення в очах матері. Сповнений жалю, що він уже не в змозі висловити подяку, адже в моїй готовності виконати його прохання він не сумнівався, він подивився на мене довгим, благаючим поглядом, попрощався, ледь помітним рухом повік, схилив голову і помер. Його смерть була єдиним трагічним наслідком падіння деліжанса. Та й то сказати, сам винен, зауважив візник. Прибувши до Шаріте, я виконав усний заповіт бідного подорожнього Матері не було вдома, що стало для мене полешенням. Усе ж довелося зазнати нападу горя старої служниці. Вона похитнулася, коли я розповів їй про смерть її молодого господаря, а побачивши ключ ще забруднений кров'ю, знепритомняла і упала на стілець. Але я був поглинений думками про ще глибший біль – про страждання жінки, яку доля позбавляла останнього кохання, тому я залишив стару служницю, дозволивши їй виливати горе в нескінченних риданнях і вийшов, забравши з собою дорогоцінне листування. Замок, у якому мешкала графиня, розташовувався за вісім ліє від мулена, і щоб дістатися туди, треба було подолати ще кілька ліє маєтком. У ті дні виконати покладене на мене завдання було нелегко. Через певні обставини, на яких немає сенсу зупинятися, у мене виявилося рівно стільки грошей, скільки потрібно, щоб доїхати до Молена. Однак, сповнений юнацького ентузіазму, я вирішив пройти весь шлях пішки і рухатися з такою швидкістю, яка дозволила б мені випередити недобрі звістки, відомі своєю швидкістю поширення». Дізнавшись про найкоротший шлях, я рушив бурбонськими стежками, відчуваючи, ніби несу на плечах мертвого. Чим ближче я підходив до замку Монперсан, тим більше лякала мене ця дивна подорож. Уява малювала тисячу романтичних фантазій. Я уявляв собі всі можливі обставини, за яких могла б відбутися моя зустріч із графиною де Монперсан. Або, за романтичною логікою, із тією Джульєтою, яку так палко кохав юний подорожній. Я готував дотепні відповіді на питання, які очікував почути. На кожному повороті лісової галявини, у кожній долині, де стежка занурювалася у затінок, я знову і знову розігрував сцену з комедії, де Созій розповідає своєму ліхтареві про битву. Мені соромно зізнатися, але спершу я думав лише про свою манеру триматися, про дотепність, яку хотів продемонструвати, та про вправність, якою прагнув блиснути. Але коли я вже наближався до замку, страшна думка пронизала мою душу. Як блискавка розриває сірі хмари, яку жахливу звістку я маю принести жінці, яка ціною безліч зусиль у межах пристойності ввела свого юного коханця до свого дому, і тепер, повністю поглинута думками про нього, щохвилини чекає на невимовну радість. Я прискорив крок, занурюючись у багнюку місцевих доріг. Незабаром я досяг широкої каштанової алеї. У її глибині, подібно до ясних фантастичних контурів коричневих хмар, на тлі неба вимальовувалися масивні образи замку Монперсан. Дійшовши до воріт замку, я побачив, що вони були відчинені. Це несподіване відкриття зруйнувало всі мої плани і припущення. Попри це я сміливо ступив на подвір'я. Тієї ж миті з обох боків до мене підбігли дві собаки і залилися дзвінким гавкотом, як справжні сільські сторожові пси. На шум вибігла служниця. Почувши, що я хочу побачити графиню, вона показала рукою на англійський парк, що гортав замок, і відповіла «Пані, десь там». «Дякую», – іронічно сказав я. «Це десь там могло коштувати мені двох годин блукань парком». Тим часом з'явилася миловидна кучерява дівчинка в білому платтічку з пелеринкою у складках і ружевим поясом. Вона, мабуть, чула і моє питання, і відповідь. Побачивши мене, дівчинка зникла, крикнувши тоненьким голосочком. «Мамо, якийсь пан хоче тебе бачити?» Я рушив за нею, спостерігаючи, як на поворотах алеї мелькає під стрибою її біла пелеринка, що наче примарний вогник, вказувала мені шлях. «Буду до кінця щирим. Біля останнього куща алеї я підняв комірець, Почистив свій дешевий капелюх і панталони обшлагами сюртука, а сам сюртук – рукавами. Потім потер рукави одне ободне, застебнув сюртук так, щоб показати виворітний бік лацканів. Він завжди виглядає трохи новішим, ніж зовнішній. Нарешті я старанно протер чоботи травою і спустив на них панталони. Таким гасконським способом я привів себе до порядку – сподіваючись, що тепер мене не сприймуть за кур'єра. Але сьогодні, згадуючи цей момент своєї юності, я сам із себе сміюся. Раптом, коли я міркував, як мені варто поводитися, на зеленому повороті стежки, серед безлічі квітів, осяяних спекотним променем сонця, я побачив Жюліету та її чоловіка. Миловидна дівчинка тримала матір за руку – було видно, що графиня пришвидшила крок, зацікавлена словами дитини. Побачивши незнайомця, який ніяково їй уклонився, вона зупинилася вражена, набула холодно-вічливого вигляду і зробила чарівну гримасу, що видала всі її обмануті сподівання. Я марно шукав одну з тих ефектних фраз, створенню яких присвятив стільки зусиль, у цей момент взаємної нерішучості на сцені з'явився чоловік. Мільйони думок промайнули в моїй голові. Щоб сказати бодай щось, я запитав, чи дійсно маю перед собою графа та графиню Демон Персан. Ці дурнуваті слова дали мені час уважно роздивитися подружжя і зрозуміти з рідкісною для мого віку проникливістю їхній характер та самотні життя – яке моє повідомлення мало так різко сколихнути. Чоловік, здавалося, належав до типу тих дворян, які є окрасою наших провінцій. На ньому були широкі черевики з товстими підошвами. Я звертаю на це увагу, бо вони вразили мене навіть більше, ніж його вицвілий чорний сюртук, потерті штани, недбало зав'язаний галстук і зім'ятий комір сорочки. У цьому чоловікові було щось від судді. Ще більше – від радника місцевої префектури. Він поєднував у собі важливість кантонального мера, чия воля є законом, з кислою образливістю кандидата, який регулярно програвав вибори, починаючи з 1816 року. Неймовірна суміш сільського здорового глузду і абсурдних забобонів. Брак світських манер, але водночас зарозумілість підсилена багатством. Він, очевидно, був під владою своєї дружини, хоча вважав себе господарем дому і завжди готовий був повстати через дрібницю, ігноруючи справді важливі речі. Додайте до цього змарніле, зморшкувате, засмагле обличчя, сиве, рідке і пригладжене волосся, і ви отримаєте портрет цього чоловіка. А графиня... О. Яка яскрава і разюча протилежність своєму чоловікові! Невелика на зріст з худорлявою граційною фігурою, з прекрасною поставою, вона вважалася настільки тонкою, ніжною і тендітною, що, здавалося, її можна розбити одним дотиком. На ній була біла муслинова сукня з рожевим поясом, вишуканий чепець із рожевими стрічками. Шемізетка, яка прекрасно окреслювала її плечі і витончені груди, її живі чорні виразні очі, м'які рухи і чарівна маленька ніжка полонили. Старий ловелаз дав би їй не більше тридцяти років, адже в її чолі і інших рисах найбільш вразливих до віку зберігалася юнацька свіжість. Щодо її характеру, то мені здалося, що в ньому було щось від графині Деліньйоль або Маркетті.